Hoofstuk 61, die ontsteltenis van Maronius Pilla en Joosefse vraag, die heidense bekentenis van Maronius, Joosefse beskye uitleg, Sireniëse vermaning tot versichtigheid. Maronius Pilla was so ontsteld oor hierdie wonderbaarlike verskynsel, dat hy oor sy hele lichaam gebewe het, soos die blare van 'n esp of een trulp op een tydens een swaar storm, Jozef het echter spoedig Maronius' groot benauwdheid gesien, en het daarom dadelijk na hom toegegaan en gesê, Maronius, Pilla, waarom beef jy dan nou so verskrikkelijk? Het iemand jou koot aangedoen? En Maronius antwoord Jozef, O man, daar is niemand wat ie gelijke op aarde is nie, Ie het het makkelijk, want Ie is een Elohim, wie alle elemente moet gehoorzaam maar ek is net een swak en sterflike mens wie sy lewe, net soos die bestaan van die suil in die hand leed. Met die gedagtes kan u my sekerlik net soos die jylle wereld in 'n oogpunk vernietig. Hoe sou ek dan nie bewe voor u nie, wat sekerlik die machtigste oervader van al ons gode is, as hulle werkelijk uwer sou bestaan? Alreed sedert ondenkbare tye was die suil gewaie aan Jupiter Stator, Alle storms en weerlig het uit groot vrees daarvoor gebewe en teruggeduins, en nou vernietig selfs die onmondige kind dit. As die kind al so iets kan doen, wat vir die mag moet daar dan nie in die skuil nie? Laat die dier my die onwaardige aardwurm aan bid. Maar Jozef sê, luister, vriend en broer Maronius, jy vergis jou degelik, Ek is nie meer as jy nie. Dis ook het sterflike mens. As jy levenslang kan swaig teender allemaal, dan sal ek jou iets vertel. Swaig jy echter nie, dan sal dit met jou veel, nie veel beter gaan, as wat dit met die suil gegaan het nie. Dis, luister na my, as jy wil, en dit wil waag. Maar Maroni is dit Jozef op sy knie gevra, om om toch niks te vertel nie want hy sou wel op een of ander tydstip toevallig iets kon uiter en dan sou hy verloore wees. Maar Jozef sê, wees daar nie bekommerd nie, die meester van hemel en aarde tigtig nooit iemand van wie hy toevalligheid nie, daarom kan hy my sonder vrees aanhoor wat ek jou sal sê, sal jou nie vernietig nie, maar jou wel verewig behou. En serene is wat die kind nog aanbiddend en liefkoesend op sy hande gedraad, het nader aan Joosef getree en aan hom gesê, My grootste en beste vriend, laat my roo as nou soos hy is, ek self sal hom eers vandag by my voorbereid, en morgen kan jom dan die hoore inweiding gee. Joosef was daarmee eens, en het hom weldra meer na die geselskap in die woonhuis begeef.